Hello everybody on the outside world. Vi tänkte oss testa på här och köra podcast och förklara lite vad vi har för oss och vad vi sysslar med här nere i Singapore. Det här är vår första podcast. Vi ska berätta om resan hit och hur allting har gått. För er som inte känner oss eller vet vilka vi är eller kanske bara vet vem någon av oss är så tänkte vi dra en snabb presentation. Det är jag som är Johan. Jag är Joakim. Martin Nilsson. Och jag heter Andreas Eh, ni kommer nog få veta lite mer om oss eh, Längre fram Vi tänkte att vi hoppade direkt till som, Hur resan började Och vi, hur vi kom hit Från första början Där vi satt på ett riktigt bra tåg och, eh, Förväntansfulla Förväntansfulla Som aldrig förr och, eh, hoppades Att det skulle bli en fantastisk resa Vi möttes upp på Öresundståget allihopa Alla förutom här eh, Martin Nilsson Som gled in på Köpenhamns äh, lufthamn yes. i kostym. Yes, yes, yes. <laughs> Äkta businessman. Yes. Ja, äh, bara första, första topp på resan var vi på tåget ner när vi bokade SOM-biljetter, Swedish House Mafia. Som, som äh, i. kommande vecka. Ja, resan hade pågått i ja, så 20 minuter innan vi gjorde vårt första inköp av... Ja, Spending money. biljetter. biljettinköp. <laughs> yes. Ja, ah, vad händer då? Jo, vi sätter oss på planet. Allt är frid och för, fröjd. Men, det ska inte vara länge till. Det är <laughs> då allt börjar skita sig. Inte riktigt än. Vi, vi kom till oss till Dua. Där kom vi in på den här vip loungen Det var ju rätt soft. Mm. Efter många av men Vi fick komma tillbaka. Vi fick världens gånger. lyxigaste frukost. August. Det stod av eh, två sorters mackor och sylt. Sen kunde ha man även muffins. betala. Man kunde välja mellan att betala där. <laughs> med cash eller med card. Och då var det en som jag aldrig betalade med Cat där också. Det är ett internskämt skämt som ni kommer få höra mer om längre fram kan jag tänka mig. Yes. Jag hade även min, mitt livs största sockerkick i Doha, tror jag. Vi har mm. aldrig någon som har tryckt så jävla mycket mat på mindre än fem minuter. <laughs> Sockerkicken var den korta men var så intensivt. Yeah. Så... Men det, det positiva var ju att jag sov. Jag, jag somnade på planet innan vi lyfte från Doha och sen vaknade jag när vi fick frukost. Somnade om och vaknade när vi landade. Så det var mm. skönt. Ja, den resan gick bra. Alla så största delen tror jag. Ja, sen när vi väl kommer fram till Singapore står vi och väntar på våra bagage. Det var allting skit i sig för det här, galna. Det är här, här det börjar skita sig. Yes. Ja, vi, vi står väl där. Jag, Joakim och Johan. Och alla får sina bagage. Inga problem. Men sen kommer det en liten tant med en liten lapp. Det är en ganska sjuk historia för jag som själv, vid vi bagaget ute där bagaget kommer kom en singapolisk tant förbi med en lapp där det står Joakim Andreasson och ett annat singapolisk... Tror du jag var riktigt populär i singaparen? <laughs> jag trodde att vi skulle få skjuts. <laughs> jag tänkte att nu, nu är det kört. Nu mm. nu Jocke in för några jävla här. De in i tullen. Ja, men så det, var det inte. Nej, Det blev ännu värre. har hade inte fått tillbaka sitt bagage. Det hade nämligen försvunnit på vägen. Och ja Ankar, du kan du berätta lite om det. Det är inte så mycket att säga. Va, vad var din första yeah. tanke? Uh, yes, äh, det är jag Fem <laughs> är det annars jag, <laughs> jag, jag, vet, jag tänkte inte så mycket just i det läget Sen uh, Jag trodde ju att de sa att jag skulle få bagaget dagen efter Så det var inte mer med det Vi lämnade lämna hotellen, uh, till hotellet Och så stack vi dit och, mm. uh, Det var rätt fett Vi ja, genom igenom hela Fick Vi fick se Singapore, det är en jävligt häftig stad alltså. Ja, grymma byggnader och... Fick se minnes. det stora båthotellet Och jag vet inte, det är Paris-julet också. Julet, ja. ja. Singapore-julet. Yes. Ja, eh, ah, väl framme på hotellet så var det mest att vi inför skaffa lite bärs när vi gick för karaokebar. Ja, karaokebar just... vi hörde en riktigt eh, fin stämning från Singapore. Vi gick inte sitta där innan, vi fick gå därifrån. Vi satt oss och drack eh, bärs på hotellet istället. Yes. Ja, det gjorde vi inte alls, Nej, det inte vi, det. Inte. Hade vi hade det var första dagen. Vi, vi hade, hade inga inga så Vi bodde långt ut <laughs> på landet någonstans. Johan hade gjort en fin bokning mm. Hur som helst Till en så... adress som ingen visste vad det fanns <laughs> var var eller Ingen ah. hade en aning om att det här wrong, Upper Jurong West Fanns, det var ju helt Borta från kartan. Jurong heter den här västra delen av Singapore som eh, skolan ligger på. Så var mm. därför vi bodde för att vi skulle vara nära skolan då som började dagen efter det här. Så det skulle mm. vara orientation day. First day in school. Mm. Och där fick vi en grundlig genomgång kan man säga. Var, de trodde alla exchange students var helt dumma i huvudet. Men det är de också. Ja. Exchange ah, ja, de, de är svensken. aliens. Vi gled in, fick, vi började faktiskt rätt bra när vi fick våra Nanyang Technological University-ryggsäckar. Alla fyra fick likadana ryggsäckar, det var bara att hänga på sig och glida runt. Och vi att lika likadana ryggsäckar, vi inser efter typ två timmar att alla har samma kläder på sig. Jag fick ju låna kläder av Skolan, Johan och när vi upptäckte upptäckta när vi träffade ett gäng från Jönköping när de skrattade åt oss när vi gick med våra likadana ryggsäckar och hade likadana <laughs> <Ljusblåa> skjortor. blåa <laughs> skjortor och jeanskort och fyra. Ja. när vi var jävligt stiliga. Ja, det det. ja, ja. ja. Mm, faktiskt. På genomgången fick man även se hur man kunde koppla in en internetsladd <laughs> med ungefär fyra slides på en powerpoint. Yes. Först stoppar man den i väggen, sen i datorn. Ja, det var fem slide, med fyra slides här. Och vi fick reda på alla de 200 000 reglerna som finns här i Singapore som man inte får göra. Får inte sälja tuggummi till exempel. Man får tugga men man får inte vara och tugga. Nej. Skolan kanske vi inte säga mer, Den är ju faktiskt jävligt stor och häftig. Mycket facilitet. Det finns ju swimmingpool. Två ja. olika gym. Tre olika gym. Vi har bara varit på två och tar dem mm. Fun fact också att vi är 70 där för tillfället. av 560 utbildade studenter. Mm. Det är 33 000 elever på skolan utav 500, och 500 av dem är exchange students, så man är ingen stor skara bland alla asiater. Nej. Johans röda hår ser man rätt så lätt i de stora matsalarna. <här> ja. Vad gjorde vi sen då? Eh. Ja, vi började väl leta boende va? Åh, oh, fy fan, är jävla Borde boende har vi har letat. Så en inhälde. hel del. Mm. Taxi vi är grymma på att åka den <laughs> denna resan Vi åkte <laughs> taxi Första dagen var idag, då, tisdag En vecka efter vi har kommit fram Som vi åkte första bussresan Chattenbass på skolområdet <laughs> ja, Vi tänkte åka buss igår så vi ställde oss på bussplatsen Men slutade med att vi tog taxi och åka till taxi. <laughs> <laughs> men det är rätt billigt att åka taxi Så det är, är fruktigt ja, det vi gjorde när vi letade boende var, kan man kontakta agenter och lite grejer? För, för att få riktiga lägenheter det är ju agenter mm. då, som vi hade hoppats på när vi kom ner och hade fått höra att det skulle vara jävligt lätt att få boende då. Men det var ju inte, utan vi har kontaktat säkert fem agenter eller något. att många svordomar kring detta. Vi har, varit, det kommer, vi så. Så. Vi har både varit och på och ringt runt till alla hostels då, där studenterna bor, men vi har haft så nej. Allt har varit fullt Ett boende kom vi fram till oss Och han sa ah, här finns det ledigt. Så det första vi gör är att ta en taxi då Vi var där kanske fem minuter Tio minuter efter vi hade Ja vi körde direkt ja mm. Och när vi kommer fram får vi se rummet Och han säger sen bara Ja oh, I'm so sorry Och då har han gett bort rummet till några andra Medan vi är uppe och tittar på det sådant flyt har vi haft ungefär Näst. genomgående. Ja, och ja. nästa hostel vi kom till kan man likna som Auschwitz ungefär. Alltså ja, ja. värre skulle jag säga. Värre, ja. Ja. Ett Singaporeansk Auschwitz. Om Auschwitz skulle vara femstjärnigt så var den här nog tre ja. kanske. Ja. Så det blev inte det bonet alltså? Nej. Nej, så vi i alla fall, när vi hade varit där skulle vi tillbaka till vårt hotell i Upper Jurong West. Eh, vi stannar nog säkert 10-12 taxibilar Ingen kunde adressen Vi vandrar runt och svettigas in i helvete Men eh, vad svär men Jag ska försöka sluta svär ja, Då träffar jag väl Mike, en taxigrafför Ja, ja en Han slutade inte prata på ungefär halvtimme Som vi åkte med honom Vi ja, ja, alltså, fick ett nummer till en agent, ja, vi utav, fick en agent. Ja. Men det hjälpte inte sen Nej. Sen kom vi i alla fall till hotellet eh, Ett nytt hotell nu. Nej, Nej, vi, vi borde ju kvar... på samma hotell. Vi ja, kom ju tillbaka till det här hotellet. Där vi hade börjat få lite panik och vi skulle lösa det här med boendet. Mm. Men vi... jag lyckades. Fick ta mig ner till gymmet. Så då blir allting alltid mycket bättre. Mm. För oss andra. <laughs> Ja, vad kan man säga, vi flyttade därifrån Efter ett tag för det var ganska dyrt Ja, vi drog dagen efter det här ju mm. Mm. Vi ringde ju alla agenter och alla ja, vi, vi hade i säkert ja. tre timmar Ja, vi var ju uppe upp tidigt morgonen dagen efter det Och så letade, ringde runt överallt igen då. Men, ja, det fungerar inte hopplöst. För detta åtgärdhet kom också en kommentar Från Andreas som <laughs> är värd att Ligga märke till när han kommer in efter att han har gymmat Så säger han att om jag får en Önskning av alla dina namn så har jag varit och fått pump hela mitt liv. <laughs> Av allting han kan önska sig så är det pump det enda han vill ha. Och dagen efter då, efter vi hade ringt runt så hittade vi ett hotell till slut och i Little India efter att vi hade fått reda på att det inte finns något ställe att bo på i hela Singapore. Här. Little India ligger åt andra hållet om man är i stan från våran skolor där vi... En och en halv är... timme eller ja. någonting va? Ja, med ja med sånt. Väldigt nära centrum. Ja, ja precis. Och Kul ställe att bo på då om man inte, om man... inte är student på ja. typ mm. Så vi passar ju på. Och... Ja, det var ju billigt och det ja. var ju bra allting. Mm. Ja, ja. Fanns ju stora sådana shoppingmall så grejer man kan pruta lite med? Ja. Ah, mm. Så där. Så där vi var på lite en shoppingrunda. Ja. ja. Vi var i ett uh, elektronikshoppingcenter med hur många vänner var det? Sex vänner. Fem, sju? Ja. sex, sju Jag var köpa knappar, sladdar, <laughs> löpmetar, kablag till dess förbehållelse. <laughs> ja. Vill man ha kablage så är det is, that's the place. Yes. Jag skulle ha tagit en kamera också. En Nikon One som jag har kollat ut. Jag det var blivit ut även nästan i en varenda, dag. I varenda Nikon-butik. Till slut kom jag överens med en säljare. Men när det, sen när jag väl kom till Krita hade han inte det jag ville ha. Så det slutade att skoan var den enda som gjorde ett kap. En iPad. Vi köpte riktigt fräckade mobiltelefoner. Ja just speciellt. det. Ja det var ju också en kap. Det var riktigt high tech. Så, ja det var det. Det finns en Snake. Så kan mm. du berätta lite om ditt iPad för dag kanske? Dra några funktioner. Att det är det mest optimala skyddet som har gjorts till en iPad Det finns alla funktioner Som du någonsin kan tänka dig Det är ju värt att tillägga att det är inbyggt Tangentbord i fodralet Exakt. också Det är det som är den grejen ja, det, det, det, det, är det är det som gör den till att du det precis ja. vad som helst med den. Mm. Det blir som en MacBook helt enkelt. Jag tror att skoan hade velat ligga Med det här fodralet om det hade varit i Gore-Tex mm. Nej ja, det hade jag inte velat göra. <laughs> Jag är inte ingenjör Sån ingenjör är jag <laughs> Det, här, det var ju här på kvällen som vi trodde att nu, nu kommer allting vända. Nilsson fick tag i en... Ja, en dom. jag inte ett nummer på hemsidan. Ja, just det. Vi ringde lite. Och det var en dam som svarade på knack i engelska och sa att här kan ni gå. Så vi åkte ut och kollade. Och just nu sitter vi här faktiskt. Det ja, samma vi, vi i vårat lilla... I, I Rihanna och Ibrahims lägenhet. Det är två, en är... Med sönerna Ibrahim och <laughs> Och mig, den och hennes killar. Och så även deras föräldrar bor ju här också ibland. Stäng här undra bara. Det är ett väldigt litet rum. En våningssäng och sen sängjämte. jämte. Sen har fått en extra madrass. <skratt> <Så>. <skratt> vi... Vi 12 är... fannrott. Ja, packade sillarna ungefär. Det funkar bra. Det <laughs> är trivs fortfarande ihop. Vi har inte bott ju inte varit så länge än så vi har inte hunnit börja slåss <laughs> Nej. Så det är ju bra. Ha, vilken dag är vi på fredag nu? Ja, nu ska vi ju fortsätta här och berätta vad vi, vad vi har gjort fram tills idag. Ja. Vi tog då nu då. Ja, vi tog vi till eh... Och Road eller har vi den varit där? Nej, vad vi gjorde, vi var väl ute och fira lite på kvällen när ja, då när vi hade det. hittat boende. Då drog vi ju in till eh, Clark Road var vi på ja, en stor bargata. Hittade ett fint ställe att hänga på Vi ja, fick det. en väldigt bra, bra beställning Det kommer, kommer vi komma lite om det här i längre fram i podden mm, Men, men där var jävligt fett i alla fall. Det var ja. ju som värsta storstad liksom? Det så cirka får se ut egentligen tror jag. Mm, mm, gick allting kan man tillägga, allting är undantag typ här i Singapore eftersom det regnar. Ja. Rätt mycket och det är helt varmt Clarky så. Road var ju även det var En bargata, det var mycket restauranger och barer Det var lite dyrare än överallt annars Bärsen kostade upp oss hundra typ, mm. Men ja. eh, vi dricker typ inte bärs Nej vi dricker inte så mycket Nej, Vi är ju, med. Vi är ju här för att studera Precis, Precis. Så eh, vi satt oss på hoters Och käkade börja istället ja, <laughs> första gången för mig faktiskt ja, ja, Det var, det var kul Det är bara skoan som brukar hänga på sådana ställen ja. Äckligt skulle yes. så säga sett jag är en Stammis men jag har ju varit här några gånger. Ja. Och, äh, ja. det var kul att få se det då. Det är en stor gata. Vi kanske kan få upp någon bild här. Om ni vi kan referera till olika bilder som kommer också kommer att ligga på bloggen då. Jag äh, kan säga att alltså, hela den här den här gatan, Borgatan är liksom det är täckt av ett avatartak. Kan ja, man säga. det är det faktiskt ett AC eller väl under tak. Ja, det är riktigt fritt. Ja. Ska få se lite bilder på det. Eh, sen Efter det så kom vi, drog vi tillbaka hem till eh, Den muslimska familjen Nej, nej då borde vi på lite Vi är fortfarande kvar på lite linje Oj, Det är ja, nej, efter det som Oj, vi drog förlåt. till eh, Den lilla blomman som vi kallar honom Vi är i där Vi, vi där hem är hem men på fredag, just det, då lämnade vi våra väskor på vårt ja. hotell i Little India. Och så drog vi till Orchard Road. Som ska vara den, här, shopping ja, den största eller... shop shoppinggatan i Singapore. Det ska vara hur många 25 shopping... eller 22 mm. eller något tror jag. Ja, över shopping 20 i Och det är inga små shoppinggatan. Alltså. Vi, fyra... vi, är... vi måste ju faktiskt... Ge oss lite cred för att vi är extremt snabba shoppare. Mm. Men vi gick runt här i och 7-8 timmar ja, någonting ja, va. Ja, bra bra helt går. Det ja, är sju Malmström. Och ingen av oss gillar att shoppa egentligen mm. så alltså, ja. mycket, det, det var... finns ju allt ifrån små små så här, allt från Penkroll till tennis. tennisball. <laughs> Men till alltså stora Rolex affärer med och till Gucci, Prada, alla de här svinexklusiva märkena. Ja. Och sen finns det även då små håler där de säljer ja, kinesmärken typ. <laughs> ja, allt, alltså, allt. Eh, Vi träffade även ett Jönköpingsgäng i skolan eh, som vi... Eh, När vi snackade om med dem på fredag för vi var ja. ute med dem på lördagen sen. Men eh, vi flyttade in här då som vi sitter idag, hos eh, hemma hos den lilla blomman. Yes. <laughs> eh, på kvällen, oh, ja. där då. Eh, och sen på lördagen så... Drog vi, ut, drog vi upp och till skolan då. så skulle kolla lite hur det såg ut. Och gick vi hade hittat ett gym där bland annat som vi testade på. Yes. Sen så stack vi till... Eh, Deras hotell då. Mjönköpingsgängat där. Som jag hade snackat med. För vi skulle dricka lite... Saft. Saft. Yes. Och det gick det bra. Det var väl lite farligt att gå in där egentligen efter tio. Ja just det. För man, det, för det finns ju regler här för... att berätta på den här orientation day. För trespassing. Så är det två års fängelse. Om 3-8 till år. Nej, 3-8 år på det på klotter. Då klotter man... 3, års 3 års fängelse och 3-8 piskrapp. Ja, mm. Så det var lite farligt. Mm. För man fick inte komma in efter 10. Och vi gick in femma med 10 tror jag. Ja, oh, but uh, we made it. Jag tror till det är så att det var en, en vakt som står och kollar id på alla som går in. Alla hade inga tänder. Nej. Men uh, vi skärmade honom så vi kom in där och fick dricka lite saft med det här Jönköpings-gänget då. Mm. Sen så drog vi till... Då är vi tillbaka på Clark Grove den kvällen. Ja, vi har hamnat där några gånger. Ja. I närheten av Clark Grove den gången. Ja, vi vi fick ju, ju rekommendera taxichauffören. Rekommenderade ett ställe som vi inte kommer ihåg vad det heter. Nej, men det var inte på lördag va? Jo, det var det. Jo. Det var på Aha, där ja. de hade en DD som var riktigt bra och ja, sen ett liveband som vi var... det. everyday Jag hade chat. Han really. den killen. Ja. Det var riktigt skål. Cool. Så fick vi dansa lite disco också. Mm, det var men... på, på lokal. Och eh, jag lyckades köpa den starkaste maträtten i hela Singapore Oj. tror jag. Och eh, lyckades få upp en riktigt bra tävling med, mellan herr Nilsson och Ankan Andrén. Det ska ju tilläggas att det är många tävlingar som... Eh... Ja det är mycket tävling på gång just nu. Ja. Speciellt mellan eh, mig då och eh, herr Nilsson. Och det det är roliga med det hela är att jag har, tror inte jag har förlorat en enda tävling än så länge. Anka en tävling med starkaste maten, man har tappat känslan i... Joakim ja, okay, har dödat mina smaklökar. Ja. Ja. Här är egentligen grön chili en i, i riset. Ja, var riset var också extra starkt och ja. det innehöll fiskben. Ja. Det var fiskben och ris helt enkelt. Men det var väl ungefär så den kvällen slutade. Ja. Ett glas saft för mycket och... För Nilsson. För Nilsson, ja. Ja, det är gud. Jag, mm. Han blev fint Jag fick ju ja, pyssla han, han var ju så ledsen över förlusten och, också. Veckans kamrat kan vi säga. <laughs> ja, ja det är Tack. Eh, dagen efter eh, vaknar vi hyfsat sent. Två, ja, någonting. Vi ja. var hemma så sent, så det fick ju bli så. Och det var även den här dagen eh, jag har gått utan bagage ända fram till det här också. Eh, fått gå runt i joans kläder. Och jag hade nog på kvällen så hade jag Jokkes jeans. Johans kalsonger. Nej det är inte jag. Jag hade köpt kalsonger faktiskt. Oh, Efter fyra dagar. <laughs> <laughs> Men jag hade badat med kalsongen en gång så det gjorde så mycket. Det blir lite rena. Uh, den här dagen, vad är det då som hände? Det är det, söndag nu va? Det är söndag. söndag. Det var då uh, jag fick mitt bagage bland annat. Mm. Uh, det är en historia för sig kan vi säga. Men ja, där kommer ju mer om så här. Ja, det är uh, ju bagaget jag vet inte om jag ska prata om det. Nej. Och sen så kör jag... Vi började väl dagen med att åka till det här riktigt fina köpcentret. Yes, där det var... Andreas var runt och letat efter lite kosttillskott, kosttillskott och grejer. Just det, det fina köpcentret där är då en lastbrygga med en ja. bygghiss. <laughs> Toaletterna okay. var också riktigt fina, det bara fanns en liten hink och stoppa ner rumpan i och skölja sig. Jag kan referera till en bild som kommer på bloggen också, från det här stället. Och. Inte när joken. <laughs> inte men toaletten <laughs> Nej, alltså. <laughs> jag inte Men från den här butiken Och även den här byggnaden och, Det var rätt kul Men jag fick tag i mitt proteinpulver Och nu är jag nöjd Jag har mitt bagage, av mitt proteinpulver Så nu börjar jag trivas här nere i Singapore Nu är det lugnt för våran del i alla fall Vi klippte oss allihopa alla fyra. Riktigt ja, bra service still, still looking the same yes. Samma frilla <laughs> <laughs> 125 spänn för klippning och eh, hårbottenmassage. det tänker man inte nej till. Nej, det, var det som var fint. lite konstigt var att jag hade jättemycket vax i mitt hår. Jag fick mitt klipp först och schamponering efteråt. Så det var, lite, det var lite ont att klippa sig. <gör> jag satt och klippte mig först, jag började. Så jag fick se alla de här grabbarna gå förbi mig i turban Det var med, med en lättvättstuga då. Jag var... Det såg ungefär då. ut som man hade en blöja <gör> det var det, det var. Du var finast, det var Stilis. faktiskt. Jag tänker nu. Ja, måndag igår ja, det var ju... Första dagen i skolan mm. Eller riktiga dagen i skolan Grejen var ju att det var dagen som vi skulle ha våra första lektioner mm. Ehh... Trodde ja. alla det Men det, fortsatt, alla. det har ju fortsatt att skita sig för ankan och För mig Så jag, alla hade kommit in på kurser, kursen En av kurserna då, förutom Så. jag så de skulle på sin första lektion. Men jag fick sitta och vinka av dem. <laughs> när de skulle gå dit. Ja, du mådde inte så dåligt. med det du fick gå och träna. Så... Ja, jag fick gymma. <laughs> det var också bra. Men... Ja, vi satt förmiddagen och på söka kurser och sånt i alla fall. Och det var... Ja, det funkar på så sätt att... Innan så skulle man registrera sig på kurserna. Men vi har fått... Det varit lite fram och tillbaka med det här då, men och så klockan 10 i måndags öppnar en add och drop period som de kallar det. Då ska man göra sitt eget schema, lägga in kurserna som man ska läsa och, och så vidare då. Så det satte vi oss i gjorde klockan 10. Det är lite speciellt också är att alla kurser går flera gånger i veckan så man får välja vilka tillfällen man vill gå på. Det betyder att man måste alltså para ihop sin kurs med rätt dag och sedan ja, helt enkelt pusslupet schema Det är väldigt krångligt i början men vi följer, ja. börjar väl få lite pejd på det. Ja. Just nu så ser det ut som att om vi får de tre kurser vi vill ha så läser vi från kanske tre till sex varje dag hela veckan. Ja, måndag till fredag då. Ja. Ja. För de andra som vi har pratat med då, de har ju lyckats få sina scheman så att de går måndag, tisdag, onsdag och då mm. har man ju en skön lång helg varje vecka. Men det får ju bli så här för vi är ju glada om vi får komma in på kurserna bara. Så vi... Absolut. Yes. Ja, eh, kan eh, kanske ska jag berätta lite om vad lektionen var? Ja, berätta. Jag har ja. ju inte varit på lektion lektionen, så det får ni, ni tal. Det. det var leadership in the 21st century. Yes. Men ja. lärare som var... Han var och extremt skön. Ja, han var häftig. Eh, grejen är på den här kursen att man ska väl bli extremt bra på praten för folk och sånt. Ja. Och där fick vi testa direkt med... Det är väldigt bra övning för engelskan och allt sånt här. För ja. man måste ju förstå olika dialekter och... Mingla som Mingla så. som bara den. Det stod ju på kursplaneringen där att man skulle... Mycket roleplays. <laughs> ja. <laughs> så jag hade ju föreställt mig att de skulle få typ... Hello Mr. Nilsson, today you're gonna be a T-Rex. <laughs> ja, inte riktigt så illa det var... Ja det var häftigt faktiskt. Läraren då kommer in gör en entré i kanske världens största korta som man kunnat titta. Och alldeles för stora byxor som hade rätt åt skärpent, något så infernaliskt så att det var klämde åt och skjortan hänger utanför så att han ser ut, jag vet inte hur man ska. kan säga att han ser ut ungefär som, han har en midja som en syltburk ungefär, <laughs> en och 75 lång och väger 40 kilo kanske så han var liten då alltså. Ja, skotan var stor i alla fall. Jag skulle tänka mig att han kanske är lite längre än 75. De ja, det att han var så smal så det är svårt att veta hur lång han var egentligen. Han var ju lika energisk som en bumbebjörn eller Ja, där. det var. jag ser lite en bild framför mig av en bumbebjörn med mm. stora kläder. Väldigt stor kalufts också. Mm. lite Colin O'Brien och Ja, lite, och och ja, och lite Lars Lars Rättsson. <laughs> ja, Väl, var väldigt Det var nog bättre faktiskt att Yes. Och idag då. Ja, idag, vad har vi gjort idag? Sista dagen, tisdag, idag mm. äh, har vi fortsatt mm. krångla med kurserna Vi har kommit mm. in på två kurser till Jag är in äh, på tre kurser Martin har tre kurser, vi har två äh, Jag har ju kommit in på två kurser då, så nu har jag ju två kurser i alla fall Så Men min nej. första lektion blir imorgon Och det är marketing och management då? Något mm. sånt Och jag mm. även äh, principle of strength <laughs> <Ja>. En extra <laughs> liten extra kurs, kurs. Så. Får jag se vad som händer med den yes. äh, Det här så, är väl... Ja. Vi har tränat och reser till Polen Så det ja. finns en riktigt schysst träningsområde ja. som vi sa Kommer även upp bilder på våra poolområden ja, som vi ligger och sola på och även lite på gymmet och, ja, Vi ska lägga vi upp hänger. så mycket bilder som möjligt på mm. allt. För vi kör en liten snabb bildtext där också så får ni... adressen till bloggen kommer komma upp senare i anslutning till detta. Yes. yes. Sen har vi även, vi kommer köra varje vecka lite olika punkter. Mm. Och den första som vi ska köra vi har ju... Den är inte så viktig egentligen. Den är rätt så viktigt Vi har ju Martin Nilsson med oss som får lite smått panik ibland när han ska beställa mat. <laughs> så den här punkten heter Teamarts beställning. Teamarts beställning. Helt Och det här kommer ju den första beställningen. Jag har lite vapensinformation på det här. Att vi sitter no, på hudet på ja, hooters. hooters och för de som inte vet vad det är så är eh, de servitriserna är ganska lättklädda kan man säga <laughs> eh, så det, detta gör att eh, Martin ska beställa eh, ribs <laughs> vad, då, vad heter de, barbecue baby, baby, vad heter de baby ribs typ Ja, någonting i den stilningen i alla fall. Något som måste säga alltså de tjejerna som jobbar där, alla Singaporeans tjejer, är väldigt korta. Mm. Så eh, det finns inte som många ställen att ha blicken på. Den fastnar ofta på ställen om man säger så äh, inte jag någonting om stället. <laughs> Nej, jag inte jag heller. Det var bara Johan som ja, det. Det jag vi, vi får väl se här och Jag och Kim, ja. Kim Dog säger om det här. <laughs> Vilket fall som helst så ska då Martin beställa de här ribsen. Barbecue ribs. Jag kan tillägga att jag känner mig ganska säker i vad jag skulle ha. Så Jag, tänkte, jag behöver inte titta i menyn. Får jag ge citatet är han nu släpper den? Du citerar. Servitören, Servitrisen eh, frågar Martin Nilsson vad han ska ha. Och han eh, säger: eh, okay. ba Barbecue Baby, rack. <laughs> och, be, be, baby racks Och Baby Racks! Det var ett lätt flyn från servitrisen och det var ju väldigt svårt för oss andra att beställa. Och toppa Martins beställning där efteråt då, men Barbecue Baby Racks, det var Lät det gott. blev inga sån i alla fall. <laughs> På grund av detta fick han sitta ensam kvar med... Vi bestämde oss för att lämna han nu. Men han hade, inte... han hade inga pengar heller. <laughs> Men han löste det till slut Han fick springa. <laughs> en annan beställning som T-Mart har gjort den här att beställa en omelett med The Sunny Side Up. Om det är någon som kan skicka, skicka in en bild till oss eller mejla en bild på en omelett med Sunny Side Up så är vi väldigt... Sunny Side Up betyder det är den här den gula den är hel på ett stekt äggen, men... I mitt förslag så tänkte jag att det skulle vara en engelsk frukost, liksom, men en omelett är ju inte en engelsk frukost. Du frågar både mig och Ankan precis innan vi ska... Ska ni två ha omelett? Ja, det ska vi. Okej. Okay. Eh, one amulet with, this, with sunny side up och jag, på, på det, jag, jag tänkte att Martin var väldigt säker När han beställde det här och så, Han kändes nog lite häftig skulle jag kunna tänka mig Och vill liksom använda uttrycket Sunny side up Jag tycker Men. man ska använda det ofta. Det känns som att han hade en det där Att du måste säga det Varför det är ett coolt Men, Han fick till slut i alla fall en amulet Och ett stekt ägg sunny side up Vid sidan om mm. Ja vi kan väl ta nästa punkt Som är Andreas lack Ankans lack det vet jag inte ens vad det är för punkt. Nej, punkt. Som vi, vi har ju det har blivit några sådana här ja. veckan som har varit i alla fall. Alla som känner Andreas André vet ju att han var ganska kort stevin under vissa tillfällen. Mm. Eller. Brötar ihop ganska <tryck> <fyrt>. <tryck> ja, Jag har bland annat fått ett ilskutbrott ilkesut, på min eh, mobiltelefon för ett tag sedan. Och eh, slog den så hårt så att jag bröt handen. Yes. Det är enligt de gångerna. Resorna har ju haft mycket motgångar i sig än så länge. För alla. Och för alla i, men men har på något sätt så eh, gillar Gud... Inte Andreas, lika med som andra. Nej. Ehm, och allting har liksom skitit sig gång efter gång. är inga kurser, inget bagage. Det har alltid ingenting. varit värst för Andreas. Mm. Men det, här, det roligaste det lacket jag tycker det är mm. här då när, i Sönder när han ska få tillbaka sin väska. Vänta till fem dagar. Mm. Då har ändå fått några medgångar innan Vässe. Ja. Och sen så... Så det blir det ju så här. liksom, hade någon ringt till mig bara, ah, vi kommer med ditt bagage nu. Då hade jag blivit svinglad när jag gått utan fällar. Men inte Andreas andreas. Alla är dumma i huvudet för måste ta en taxi hem och ta upp bagaget. Och det, ja. Ah, Men vi hade ju kommit överens så att de skulle komma klockan sju. De sa ju klockan sju så kom de klockan fem. Nu var fan med i huvudet, du har någon jävla bagage det, det är väl så att man uppfattar han som vanligast jag har väl något mer? Vi, vet ja, inte. Vi har en punkt som vi kommer köra nu. De har ju en riktigt, riktigt schysst dialekt på sin engelska. Mm. Det, det kallas för singlish. Så singa på engelska. Den bygger väl på att man bara använder värm. Man kortar meningarna, ja. <laughs> ja. Så till exempel när vi skulle åka taxi så hoppar vi in i taxin och man, Johan sitter fram eftersom han är längst. Men sätter det så långt framdraget så Johan har ingen plats för benen. Och då säger Johan då att Oh, we har en very small cab, typ. Men så mm, var det, det inte. Nej, du sa han var Det var ett skönt taxichaufför då. No. Precis, bara... Nej, du säger han istället för att den här är för liten och säger... This car... Car is big. You too... Nej, car is big. You too is big. Nej, <här> <här> <här> no, car is big, you're too big. <här> Nej, car is, car is not too small, you're too big. <här> så var det alltså. De kan inte riktigt acceptera, liksom, det är inget fel på... De har aldrig fel. De den lilla bilen värt, utan det är som är för långt. Väldigt mycket regler finns det. Till exempel så händer det tre regelbrott på väg in till polen. <här> <Ja, men> först, <här> för för för först gick vi för långt med storna en meter. Då började de skrika. Sen så gick... Eh, Jocke med mat in på området Jävlar vad jag har bränt mig ja. Ser ni? Första dagen vi har solat idag har det ju ja, kräftorna. Det syns är... vart man har smörjat in sig inte. Sen får man inte byta om vid poolen heller. Det, vet det jag fick inte. vi du rektning på. Oh, ja, jag hade precis tagit av mig. Visselpipan, badvakten hade den. kött ganska ordentligt. Ja. Don't be naked at the pool. <laughs> <laughs> Då har jag bara handduk så jag vet inte om jag ska börja klä på mig. <laughs> Badbrallorna. Jag bestämmer att jag ska alltid klä på mig. Badbrallorna. <laughs> Ja, <laughs> nej, det är väl. Nu är, det är, det är ungefär det för denna veckan. Vad händer? Du kan ju säga lite vad händer ikväll. I kväll ska vi ju ut och fira. Fjöra. En av Gunshöppingssänget det, mm. det är en tjej där som fyller 21, I yes. think. 21. 20, nej, hon är född 92. 22. 22. Schwiftish vibe Vi ska i alla fall ut och äta på en lite finare restaurang i centrum Vi vet inte exakt vad var den är Nej vi skulle haka på dem ja. Vi skulle ja, mötas upp klockan lemon så får vi se vad som händer Det är det som händer själv Och nästa vecka så ska vi berätta lite mer om boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Swedish boom, boom, boom, boom. House Mafia Torsdag i det är Swedish House Mafia. Yeah. Ja, Andreas fick reda på igår att det var ett houseband. <laughs> jag trodde det var någon svensk... Ja. Nej, det är klart jag vet att det är det. Kan du säga tre låtar med det här bandet? Nu, kan du säga tre låtar med det bandet? Ja. det ja, gör du och Greyhound, One och... Uh, <laughs> <här> <här> <här> <här> Nej, Men hur som helst, det nästa, nästa podcast, nästa vecka, kommer handla lite grann om Swedish House Mafia, lite grann om skolan, lite om... hur det går för oss med kurserna och det. Ja. ja, lite grann hur det går för mig med träningen. Självklart kommer ju teammark att komma tillbaka. något om träning. om träning. Jag har planer på att förvandla den här podcasten mer och mer till en träningspodd. Vi får se hur det blir då. kopplar vi bort Andreas. Yeah. <laughs> Jag ska på Ja, det bli bra. Vi hörs nästa vecka så ska vi ta det. Tack mycket.